Якби я опинився в такому скрутному становищі, як тітка Агата в Ровілі, то елементарний сором не дозволив би мені говорити про це кілька місяців. Але, як виявилося, я недооцінив жінок. У плані безсоромності. Не повірите, вона почала саме з цього. Клянуся, ми тільки обмінялися парою слів про погоду, як вона, не моргнувши оком, перейшла в наступ. «Берті», – сказала вона, – «я багато думала і остаточно зрозуміла, що тобі конче необхідно одружитися». «Признаю, я жорстоко помилилася, довірившись тій жахливій шахрайці в Ровілі, але цього разу помилки бути не може. Мені пощастило знайти для тебе саме таку наречену, яка тобі потрібна». «Я нещодавно познайомилася з цією дівчиною, і вона походить із чудової родини, тож тут сумнівів немає. Крім того, вона дуже багата, хоч для тебе це не має значення. Головне, що це сильна, незалежна і розумна дівчина, яка зможе компенсувати всі твої численні слабкості і недоліки». Вона тебе знає і, хоча зрозуміло не схвалює твого способу життя, ставиться до тебе симпатією. Я в цьому впевнена, бо вже дослідила ґрунт, звісно, дуже делікатно, і вважаю, що варто тобі зробити перший крок. «Хто вона?» – потрібно було давно запитати, але від страху в мене шматок булочки потрапив не в те горло, я посинів від нестачі кисню і тільки тепер знову зміг нормально дихати. «Хто вона?» «Гонорія, дочка сера Родеріка Голосопа». «Ні, тільки не вона!» – закричав я, і мої щоки під здоровим літнім загаром зблідли. «Не будь дурним, Берті, це саме та дружина, яка тобі потрібна. Але послухайте...» «Вона сформує твій характер, але я зовсім не хочу, щоб хтось формував...» Тітка Агата подивилася на мене так, ніби мені п'ять років, і вона знову застукала мене з банкою варення в коморі. «Берті, заради Бога, не сперечайся, будь ласка!» «Так, але я хочу сказати, леді Глосоп люб'язно запросила тебе погостювати в Дітеріч голі. «Я сказала, що ти з радістю приїдеш до них уже завтра». «Мені дуже шкода, але назавтра у мене важлива зустріч». «Яка ще зустріч?» «Ну, це...» е, «Немає в тебе ніякої зустрічі, а якщо є, то ти її скасуєш і вирушиш до Дітриджголу». «Або, Берті, я дуже сильно розсерджуся». «Ну, гаразд, гаразд!» – сказав я. Щойно я попрощався з тіткою Агатою, у мене прокинувся бойовий дух вустерів. Якою б жахливою не була загроза, що нависла наді мною, я відчував майже радісне збудження. Мене загнали в кут, але чим безнадійнішим було моє становище, тим солодшою буде перемога над Дживсом коли я виплутаюся з цієї пастки взагалі без його допомоги. Раніше я попросив у нього поради і діяв згідно з його інструкціями, але після того, що я почув на кухні, будь я проклятий, якщо знову принижуватимуся. Повернувшись додому, я ніби, між іншим, сказав, «Знайте, Дживс, я потрапив у жахливо складну ситуацію. Мені дуже шкода, сер». Так, справи Кепскі. По правді кажучи, я на межі загибелі, сам на сам із безжальним роком. Якщо я можу вам чимось допомогти, сер? Ні, дякую. Не буду вас турбувати. Впевнений, що сам упораюся. Дуже добре, сер. На цьому все і закінчилося. Хтось інший на його місці почав би розпитувати, що й до чого, але такий уже Дживс Сама стриманість у всьому, коли наступного дня я приїхав до Дітеріджа, Гонорії там не було. Її мати сказала, що вона гостює у Брейтвейтів і повернеться завтра.